Palm Beach és New York, Egyesült Államok. Két héttel később, vagyis pontosan 31 nappal azt követően, hogy betörtek a Firenzei Régészeti múzeumba. Hajnali 4 óra 23 perc volt. Sötét volt még, mert ilyenkor június elején a nap 6 óra után kell Floridában. A Palm Beachi rendőrség fekete-fehér Ford terepjárói négy irányból közelítették meg a Kings Road 123-at. A Krieghoff villa előtti úton jobbról, az óceán felől két tetőfényszórós autó érkezett, az oldalukon hatalmas felirattal West Palm Beach Police. Barról a belső tó, az úgynevezett Lake Worth Laguna felől szintén jött kettő. Tetejükön hangtalanul villogott a fényhíd, kék és piros színnel terítve be a szűk utcácskát. Az egész Kings Roadon összesen hét hatalmas villaépület állt, összekötve a két vízfelületet. De hiába volt innen száz méterre óceán, és az ellenkező irányban szintén százra egy kristálytisztató, mindegyik házkertjében elegáns és nagyméretű úszómedencék épültek. Sós víz volt mindegyikben, de nem az óceánból, hanem mesterségesen előállítva, tablettákkal fertőtlenítve. Az FBI hófehér Dodge Charger üldöző autói lezárták a hátsó utcát az Álgomáról aztán megérkeztek a szvet Team, koromfekete fekete kocsija is. Ezek mindkét irányból blokkolták a King's Roadot, az oldalukon nagyméretű, barna FBI logókkal, a szélvédőn pedig Super Chief felirattal. Fegyveresek szálltak ki mindegyikből golyóálló mellényben. A német fegyverkereskedő nem volt akárki, tudta ezt Sharon B. Rock bíró is, aki alaposan megfontolta, hogy kiadja-e a házkutatási engedélyt. Miután a nyomozást vezető különleges ügynök, Dorian Delight Georges bemutatta az olasz államtól kapott bizonyítékokat, a bíró három nap gondolkodási időt kért. Aztán több szempontból is mérlegelve a helyzetet, végül kiadta a házkutatási engedélyt az amerikai elnök téli rezidenciájától légvonalban alig 150 méterre fekvő ingatlanra. A nyomozónak állta személyesen Dorian Delight Georges nevére kiállított dokumentumban, Oka van feltételezni, hogy a házban bűncselekmény során szerzett tárgyak találhatók, melyek tisztázatlan eredetéről a tulajdonos bizonyíthatóan tud. A bíró ezen felül azt is leírta a házkutatási engedélyben, hogy elégséges bizonyítékot tártak elé annak alátámasztására, hogy az ingatlanban olyan hamisított dokumentumok is fellelhetőek, melyek több országot érintő bűnügyi konspiráció során keletkeztek. Ezek lefoglalásának lehetősége teszi indokoltá a váratlan, nem jelentett, rajtaütésszerű rendőri fellépést. Sharon B. Rock, bíró ezek után lepecsételte a házkutatási engedélyt, és azonnal iktatási számot is adott mellé, az IP 06 IM 07-et, ami jól láthatóan a papír jobb felső sarkában állt. A számot saját kezüleg írta rá. Az FBI különleges ügynöke még ezek után sem indulhatott a Krieghoff villához, mert az amerikai elnök rendszeres jelenléte miatt egyeztetnie kellett Donald Trump testőségével a Secret service arról, hogy az akciót biztosan olyan időpontban hajtsák végre, amikor az elnök nem tartózkodik Palm beach -en. Így esett a választás ma reggelre, egy szerdai napra. Akármilyen furcsán is hangzik, az FBI különleges ügynöke ugyanúgy járt el kezében a házkutatási engedéllyel, ahogy Amerikában bárhol tenné a helyi seriff. Hiába volt jelen összesen 12 villogó rendőrautó és 32 FBI ügynök, Dorian Delight Georges személyesen lépett a kapucsengőhöz, és a hajnali óradacára felébresztette a ház személyzetét. A nyomozók természetesen pontosan tudták, hogy a Krieghof házas pár nem tartózkodik a villában, hanem jelenleg New Yorkban a Central Parkra néző palotájukban alszanak. De az FBI összehangolta az akciót. Vagyis ugyanebben a percben a Manhattani 19 szobás épület 69. utcára nyíló ajtaján is kopogtattak a rendőrök. New Yorkban csak egyetlen autó ment ki, összesen három rendőr. Ők viszont együtt léptek a kapucsengőhöz. A kezükben a floridai házkutatási parancs másolatával ébresztették fel először a személyzetet, aztán pedig már magát, Ferdinand Krieghoffot is. Tizenhét perc telt el, mire a fegyvergyáros prezentálhatónak érezte magát, és hálóköntösben ugyan, de frissen borotválva megjelent a nappaliban. Nem köszönt a rendőröknek. Mi áradban urak, kérdezte az épület lenyűgöző eleganciájától megilletődött, szorosan egymás mellett álló rendőröktől. A szőnyeg mellett sorakoztak fel, nem mertek rálépni. A parancsnokuk felkészítette őket, úgyhogy mindegyiknek patyolattiszta, friss, sem vasalt eruhája volt, fényesre bogszott cipővel. De akkor is. A New Yorki rendőrség rövidújas, sötétkék uniformisa, a vára hímzett színes logóval, meg persze a műanyag simléderes tányér olyan nevetségesen hatott a kifinomult környezetben, hogy a rendőröknek még az a pici önbizalmuk is elszállt, amivel a hajnali órában felvértezték magukat. Nos, Kérdezte maga biztosan Krikhóf, mert egyelőre egyik rendőr sem szólalt meg. Végül a középső, egy harmincas éveiben járó, enyhén vágott szemű kínai latin keverék megemberelte magát, és kezében a floridai házkutatási parancs másolatával hangosan köszönt a fegyvergyárosnak, mintha legalábbis a parancsnokának jelentene. Jó reggelt, tudom! Tájékoztatni jöttünk arról, hogy ezekben a percekben házkutatás zajlik az ön Palm Beach-i rezidenciáján, ezen házkutatási engedély alapján. Ennyit mondott csak, és most, hogy erőltetve az arcára, Néma csendben maga elé tartotta az IP06IM07 iktatószámú papírfénymásolatát. Továbbra sem mert a szőnyegre lépni, úgyhogy Krieghoffnak kellett közelebb mennie hozzá. Teátrális mozdulattal kapta ki Hányú Hernández kezéből a házkutatási engedét. Á, ah, nocsak, nocsak. És mégis miről lenne szó, ha már az FBI megint ekkora bakod lő? Valójában persze nem várt választ ettől a keverék embertől, akinek még a nevére sem volt kíváncsi. Nem kérte, hogy a rendőrök igazolják magukat, és nem kezdett el velük beszélgetni, Szinte csak magának mondta, dünnyögve, hogy mire is érti a megint ekkora bakot lő félmondatot. Trump nem volt elég öröknek barátocskáim. A három rendőr persze nem értette, hogy a hajnali órában az idős milliárdos mire célozhat ezzel a mondatával. Kihúzott derékkal, a hálóköntöse dacára is szinte katonás eleganciával a színes, muránói kristály csillár alatt. Ők nem tudták, hogy Krieghoff, Palm háza összesen három utcára áll Donald Trump kastélyától, a már a A műbásat játszanak, mi? – nevetett fel Krieghoff. – Találomra lövöldöznek Palm hát ha találnak valakidél valamit. Hát csak hajrá! Ezzel visszaadta a papírt, amit ennyi idő alatt végig sem lehetett olvasni. Sarkon fordult, és köszönés nélkül visszaindult a hálószobájába. – Uram! –? Szólt utána Hányú Hernández, megköszörülve a torkát. Lenne engedelmével egy kérdésünk? De Krieghoff meg sem fordult. Ment tovább, úgy emelte meg a karját és legyezett vele. Az ügyvéden barátocskáim, őt kérdezgessék, vagy mennyire aludni, korán van. Most már majdnem a nappali másik végébe járt. Még pár lépés, és eltűnik a széles ívben felfelé vezető márványlépcsőn. A A pánik szoba, uram! Nem szeretnénk tönkretenni, hogyan jutunk be? A fiatal rendőr megemelte a hangját, nem kiabált, tisztelettudó maradt, de mégis azt akarta, hogy Kríkhoff meghallja a kérdést. Ez volt a feladata, megtudni, hogy miként nyílik a pánik szoba. Ellenkező esetben be kellene robbantani a falát. Kríkhoff megtorpant. A széf szoba. Tehát még a széf szobáról is tudnak, nem csak a kincsekről de aztán megvonta a vállát. És akkor mi van, gondolta magában. Annál jobb, hát csak tudjanak. legfeljebb többet nem használja. Megfordult, de már nem jött vissza a rendőrökhez. Az alaksorban a lávakő falon a japán szamuráikart gyűjtemény lóg. Balról a harmadiknak kicsit jobbra kell billenteni a markolatát, és kinyílik. Ennyit mondott csupán. Aztán indult tovább. Köszönés nélkül felment a lépcsőn, és ott a rendőröket a saját nappaliában. Majd elkotródnak, gondolta. Vagy a komornyi kihajítja őket. Ide jutottunk. Ide. Nem akarta elhinni, hogy tényleg ennyire kispályásnak gondolták. Pálmícsön négy órán keresztül tartott a házkutatás. Az FBI szakemberei mindent végignéztek a hatalmas épületben, és keresték a nyomozás fő tárgyait. Listájuk és fotójuk volt harmadik Totmes Fáraó fejszobráról, a fej nélküli gránit testről, és az ókori adószedő valamivel kisebb ülőszobráról. Tudtak harmadik Totmes Fáraó anyjának, hát a fejszobráról is. De voltak feltételezések arról is, hogy esetleg találnak majd kínai kőtáblát, kambodzsai szobrokat, sőt, talán még egy picasso festményt is. Járkáltak a gyönyörű, klasszicista villában, Kinyitottak és végignéztek mindent, beléptek a pánik szobába, de nem találtak semmit. Semmit. Az sem volt ott, amit amúgy nem is kerestek. Eltűntek a sumér szobrok, a bagdadi múzeum kirablásakor ellopott pecsétek, és a régóta keresett óegyiptomi aranyharci sisakok is. Meg persze a babiloni istárkapu 2500 éves mázas cserépdarabkái. Ferdinand Krieghoff pálmbícsi villája pont olyan volt, mint a gazdagok hasonló házai errefelé. Szép, elegáns, letisztult, a hófehér falak tele színes, modern, nehezen értelmezhető festményekkel. Semmi, ami csak kicsit is régi lett volna. Már feljött a nap, amikor az FBI autói feloldották az utcazárat, és síri csendben, villogók és szirénák nélkül elhagyták a Kings Roadot eloldalogtak, mint a megtépázott, vesztes kutyák.